يورى وان كتاب انه يثني شباب واليراد في عتاب انني انتساب لله وربي لنبلي همتي مثل الجبال ايوم لنجمار يذ بس لمنها يورى وان شباب <تصفيق> وقوالا على الله الله الله محمد الله عليه Užiša mi Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladina amanu taku Allah bil haqqa tuqatih Wala tamuotunna illa wa antumislim Wabi krivi yata Wajtis Allah da lashanhu istisku boku baya zašču Lamo itumirati Asim Fakao mislim Wala ma subhanahu wa ta'ala Zana sučini odami Wajgasa boje istisku boku baya zašču da nas učini odam koji će presuditi svoju dušu i kašemo kao kazmu smatamo. subhanahu wa ta'ala. Koina mi mogućio da se na Allahu subhanahu wa ta'ala pide. Hadis Allahu subhanahu wa ta'ala Eto, onako, bio se malo ono ništa o čemu bi mogli da reknemo ili da govorimo večeras o to neko našem što kažemo, nekada laganijem desu. Pa sam slavno vidio, neskonto, da nijem šta da kažem. I da ono može što bi rekao, da smo stvari već rekli, da smo već kazali, da smo o tome govorili. A da, draga braćo, na nama nije ništa drugo osim ono što smo čuli da to sprovedemo u prapsu. A ne kažem sada da smo ovde ovim predavanjima koje držimo možda već dvije godine u ovaj našoj školi Korana rekli i govorili sve što se može reći o islami. smo sigurni. Međutim, nekako smo se trudili se zajednički da kažemo, da i druge savjetujemo u pitanju onih stvari i pojava koje se dešavaju među nama i po pitanju kojim nam je potreban savjet, po pitanju kojim nam je potrebno da znamo šta je stav Kur'ana i Sumnata ali s.a.m.a. po pitanju toga. Dar malo u mnogim situacijama sigurno bi bilo mislimo na radnije dersove, možda na buduće dersove, kada bi na primjer otvorili neku knjigu koja govori o istoriji Islama. Na primjer, El Bidaje od Nihajududnika Sipa. To je na veliku iz istorije Islama koji ovaj veliki alim muhaddis, mufeser, pisac poznatog tepsira, nazo al-bidai al početak i kraj. To je jedno historijsko djelo u kojem Ibni Keser, rahmatullahi alihi, prvo počeo da govori o početku stvaranja svijeta, o ajetima i hadisima i predajama koji govore o početku stvaranja svijeta. Zatim je govori o poslanicima, kazivanju vjerovjesnicima, poslanicima, njihovu historiju. Zatim kazivanje posljednjeg Kazivanju posljednjim Allahom, poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa sallam u ashabima, u tabinima. I zatim, šta se je desilo? Ili, poznati znati događaj u svim onim godinama, do samog ibn Kesira, rahmatullahi alihi. A tako odnačno u ovoj se na primjer da kaže 53. hijgretska godina. U njoj se je desilo, to i to. ili da sad pogidi, ili smrt nekog učenjaka, ili da kažemo neku bitku, ili da neki vladar došao na tako i sve tako do, do svoje smrti odnosu dok je on pisao to djel. I zatim je također spomenuo Ajete Hadis koji govori o cima o stvarima prije sudnijeg dana, zatim o samom sudnijem danu i tako da. I zato se ovaj djel zove Elbidaj vanja. I normalno, ovakve stvari su, draga braću, zanimljive. I mi možemo da otvorimo, da kažemo i da čitamo. I je to zanimljivo. Jer zanimljivo kada čovjek čita istoriju, bilo koji ima, pogotovo islamsku istoriju. Međutim, ono što ovdje večeras sam pominjeno, jeste da islam, ova naša mjera, ne traži od nas samo da skupljamo podatke, nego traži od nas da ono što naučimo da to spravedemo u pravsu. I zato kad vidimo, ako da ja se nadam, da ćemo za sljedeće subote govoriti o tome kako su prve generacije razumijevali Kur'an, kako su razumijevali Allahu kako su razumijevali ima listrava od riječi Allah Subh'ana wa ta'ala kada Allah Jalbashan svojni riječi nabud Qusanihka, kada kaže vaqala Rasul da rabbi inna namo riječi poslanika kada kaže kada je se obratio Allahu subhanahu wa ta'ala kada je rekao Allahu zaista moj narod uzima odnosno izbjegala ovaj kur'a mahađura islamski činjaci kao što je ibn Kassir ibn Qalim i drugi učenito umumat sugovorno so, što znači da čovjek izbjegala kur'a se spomenul da je naučenje kur'ana nači sami takti da to izbjegavanje. Da je, os, da ostaviš, da učiš napamjer koliko možeš od Kur'ana, također izbjegavanje Kur Da čak i kada si bolestan, da ostaviš, da ne tražiš lijek u Kur'anu, da je to također izbjegavanje Kur'ana. Znači, izbjegavanje Kur'ana, da nas Allah mm -hmm. znači, je lešanom sačuva. Znači, strah je da čovjek može da šta, da potpadne po te riječi. Znači, Međutim, vrać koji razumije Kur'an, koji razumije suštinu, on će učiniti da to se sprovede u prapsu. I zato je ovaj Ramazan kojim nam je bio. Zato Allah je, je dao da nismo, zajedni, da nismo zajedno ga proveli, zajedno se druži. Međutim, Ramazan je zaista jedna velika ustanova, jedna medresa, jedna škola iz koje čovjek mora ako je ispravno proveo taj Ramazan mora da iz njega izađe drugačije nego što je u njega ušao. I to je sva suština Ramazana. Sva suština govora učenjaka koji su govorili i pisali dijela i pisali knjige i držali predavanje i govorili o Ramazanu i što će govoriti. Suština svega toga je ova rečence. A to je da iz Ramazana mora da izađeš drugačiji nego što su njegovšli u svoju vjeru, u svom hlapu, u svom razmišljanju i tako dalje. I zato, draga vraća, čovjek mora i poslje Ramazane da razmišlja o svom Ramazane. Da vidi, da se za sebe. Da li je, u što je proveo ramazan. Jer ja to je zaista da veliki mjesec. Čovjek u vidi stvari, osjeti stvari koje ne osjeti i ne doživi i ne vidi u drugim mjeseca. Da kažemo da posebno, ako čovjek iskoristi tu priliku, da kažem, pa se zadesi na odabranim mjestima, mjestima, kao što su Mekka, Medina i tako pa dalje. Mađutim, ne mojete misliti tako da je u Mekku ili Madinu i Lučini umru za vreme Ramazana, da se vraća ako meveta. Itamo ljudi čime harame, da Allah je uvršan u srcu. Umaki, u Mekki, i u Madinu. Ljudi ošto nisu sjesni možda, nigde su. Međutim, ako čovjek osjeti i barit u svom srcu za vreme Ramazana, Allah je uvršan će dati da izađe drugače. A tamaj da nije osjetio taj slas da kažem umre u mjesecu i samo u mjesecu I zato draga vršan ramazani, čovjek o njemu mora da razmiša nakon što taj ramazan pođe. Jer každemu, nema fajde. I nema korista. Da čovjek samo sakupne informacije, a da to ne sprovoduje u svoju praksu. Da to ne sprovoduje u svoja dela. Da se ne mene. Možete, na žalost, mi bi trebali tako da idemo. Da idemo jednom putanjem prema gore. Možete, na vrhu, žalost kod nas je prisutan fenomen koji je suprat tome. Da ljudi odozbog idu u Pramadolu. Da kako idu u vijeme, da gleda Đalešanu sveču da, da ljudi postavljaju zasičeni islam. Zasičeni slavom. Zasičeni radom za Allaho Đalešanu u vjerom. jednim islamskim životom. Sve to tako ljudi prestaju, haj tako da kažem, da furaju. Ljudima postaje u slavom. Treba vraću mudrost da kažem u filozofiju. jeste da kada ti dođi iskušenje da ga prođeš, da ga priđeš ko pravi Musliman, a ne, ne na tom iskušenju da šta da popustiš. Iskušenje sa koliko i ti dođe, došlo ti je radi čega, kako bi iz njega izaško oko bolji Musliman, kako bi ostao sabodili, kako bi ostao na onom na čemu su radi čega ti je došlo to iskušenje, a ne kada ti dođe iskušenje da tražiš lijevo deset da tražiš imali fetva ovde, imali myšljenje ovde, imali pokočini i tako da udeš, ne, kad dođe iskušenje, iskušenje, da nani mu šta? Da na mu strješ. I zato, izlamo hadis poslanih kareh salatu waslam, zelo zavili, že ima ali mesec. Hadis isahim, i kaj je poslanih kareh salatu waslam, še je nekni hudu a havatru. Hadis salatu waslam, u kojem kaje, osjedila me sura hud i ne Posljednje je sura Hud. In njena na sestra. Tu je sura sura Amna, sura Waqia, itd. Mjojti prvo se spominje sura Hud. Zato ko poku nam sura ćemo govor po stranicama kako stini narod ili što je tako dalje. Međutim jedan rod učenjaka kaže da otići cilj sura Hud. Posali kari salatun selam usar isiduje da U Jedanayet to tej sure. لا يتغل آية بستوريش الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت آتي أسترعي ونكوك قد يمرج تستهي ريش ببناء فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أسترعي فاستقم أسترعي ونكوك قد يمرج اترعيش رمالك بذل الله سبحانه وتعالى يقول لش بدي تقل بنتم أسرى. ومن تاب معك يوني كيسوسا Kaže jedan drugiče, jaka ponavljena, da se to u stvari odnosi na ovaj ajet. Te ovaj ajet u Sure bio taj koji je osjedio posanika sa glavavom. Iz ovoga je također, vidimo, draga braća, što znači živite sa Kur'anu. Što znači šta? Živiti sa Kur'anu. Živiš, čovjek kada živi sa Kur'anu, živi sa onim ledovima Kur'ana koji ih uči. Zato vallaha jedna brojči neka kaže, Sopana pogledajte s pogledajte druženje s Kotan. Vlada je kaže za židova i kirščana, gajdi li makdobi aliihim, vlad dali, vlad dali ši izdružina. Vlad dali su ko, uniku jesu zaablu, to su kirščani. Kaj je nesu zaablu, sa ši da Nesu toliko dupu koji zaablu, sa ši izdružina, sa ši izdružina. Utaj dala. Čita takođi jednog učenjata, kada kaže, kaže, sluša osaj. Jednog kariu, kaže, koje učil kur'anski aje, Fada'a Rabbahu wa enni maglubun fantasar. Vod se kovri? U sori kama. Onuha aliih srata. znači, Rabbahu U putju anni maglubun ja sam pobijedan na počecu nema više sadi fan taser pali pomoz pali pomoz tuhan isam i govori ai u baj kari što učovao ai kaže učovao med met s dužina tad a kaže ja slušaj učitaj med. slušajući ti šest dužina slušajući tu dužinu koja uskim duga odnosno na druge metaj Kaže, kao da je u mojoj glavi prošao prosti šest dužina čitav život Nuhane Gisa. Kaže, mjščini prosti šest družina, kaže, prisjetio sam se i sjetio sam se svi iskušenja Nuhane Gisa. Šta hoću onda da kažem, sam i da spomenem. Znači, pogledajte kako ljudi koji žive kur sa Kur'anom, kako nekada i u nekoj siplici, oni vidi neko posla. poslato. Međutim, draga braću, to je samo onim ljudima koji, šta? i se druže i žive s Allahom i ništa drugo nebo Allahom i nešto. Osmo koliko puta ponavili. Zato sam rekao na počinu. Ne znam ustvari što novo da vam kaže. Ne je neke novi informacije, Nebo samo da se prisjetimo. Da kažem da moramo ono što smo naučili. Da. Nije dovoljno samo da kažemo ja to znam. Ja znam da je to haram. Ja znam da to nije sunnet, Ja znam da je to. Da život i treba četvost odlika presu. To je odlika, a je teba, to je odlika, odlika sprašenja skupina. Treba vreću, ako nećemo tako da Allah, sačuva čovjeka, očekuju da lale ti i zablude sa šest ili šest dužina koje može da bude. I zato možemo da vidimo svjedoci. Allahani, da budemo svjedoci živi. Ljudi koji su nekada radili za Allahu saču da radili su za Allah, uđutim Allahami, kao da je imenu I ljudi ko što su prije djelili ljudima kasete, u kojima se govori Allah, uđe našanu, Ko što su djelili, Allah mi danas, dijele je i dijele fesa. fesad. I uče da kažemo našu omladinu, uče našu braću, kako danas čovjek treba biti savremeni muslima, kako treba da bude u toku savremenog života, ako ti kao muslima mora da znaš da Allah Đelešanu se čuva za to glumca ili glumicu ili pjevača ili pjevačicu. Kada ti to mora da znaš tako ti stvaraju sliku. Da Allah Đelešanu se čuva to. Kažu pjesme Đorđa Balaševića jer ne znam koga da ima to u možnosti. Allah Đelešanu. što đorđe kaže. Jer onako je to što Đorđa kaže. Allah mi to može govoriti onaj ko se ne druži sa Allahom Jalešanu čijem životu, draga, praču da je ima Kur'an. Kur'an je dovolj. Kur'an je Allah je Da ne znam kogod dođe, pametnijak koviđa, intelektuvala za. Ne znam kogod je kažu, trebaš ovo, trebaš ovo. Allah je ko je uči Kur'an je Allah subhano ta'ala kaže, je nisal Allahum i kafe Allah je dovolj na svom Čovjek mora na normalu svari, koje su nujno dođa života da zna. Niko te sovi ne poziva da se vratiš tam u neku stoljeću, u neki vidi. Noži je imšta ne tebi sada dobro za tvoj dunja ili za tvoj akiret. Ma evo kažemo prvo za tvoj dunja da znaš što kaže Gjordje Balašovi čili Allah il neki drugi jehannam lija. Da Allah jehannam da Allah jehannam lija, jehannam lija, subhanahu wa ta'ala ne pokaja ko ne priha I za to druga vrču. Čovjek mora da bude, Allah. Čovac mu nebude? Allah. Ulađenu Alla nashanahu kaže, walakin kuno rabbali. Kaže nego budite, pravodite se kundan z božanski. Rabbali. Budite božanski, budite Allah. O ne rabbali. Do razi je Do razi znači i da' ila rab. To je reči وصار يتقيسوان يا رب هي شراب اضافه الى رباني اضافه الى رب يتقيسوا يا رب و Господар يعني دا بوديش نجوك دا بوديش اونako kak on chce da ty budiesz يجوك تجيني شنو ولكن كونوا ربان هكذا تشربتك الله جل شأنه هو بما كنتم تعلمون من الكتاب وبما كنتم تعلمون budite Allah ili vi ćete Allahu i zato što knjigu znate i što nome druge podučava. Zato što šta? Zato što knjigu znate. Koju knjigu, koji je koji tko Kur'an. čitav? Kur'ah? Da kontu to Ali mu kita, i zato što je podučava. Znači pogledajte to, koje Allah Allah samu kaže koje njegu, koji je nego robe, koje nigo minjenik, oni koji knjigu zna, onaj koji čitav zna i koji drugi tom Kur'anu učav. Došli u komentar ovoga ajeta da kažem u na primjer koju stvari ukazuju na jedan dio toga. Znači na primjer gdje dolazi ali ispominjete jedan dio iz te definicije, iz ovoga ajeta. Pa kaže na primjer Ibn Abbas mahamatullahi ali, koji je uključio ovaj ajet da dolo su oni koji uradbunem nas bi se vadila aju nikome kibarhi. Kaže da su to oni koje ljude podučavaju manjem znanju prije većeg znanja. Što znači manje znanju? Znači oni koji ljude podučavaju prije svega osnovnim stvarima. Vjer. Znači ima postepenost, uvjer. Znači znaju kako da ljude kad mu dođe reko, znaš šta ćemo prvo reći? Podučit će ga krih, podučit će ga ovome kako tako dalje, znači neće ići obrnuto kao što radili. oni koji ne poznavaju Allahu subhanahu wa ta'ala djeru. To što čine oni koji šta, i ne poznavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato draga Braču. da čovjek koji je onaj ilim i onaj koji zna da to spravedu u prakisu. Jer zaista od onih stvari od kojih sam se koristio rilko mojega sada posljednje tuvanja. Ja se draga braća da sam vidio ljude naših godina jer da kažemo mlađi od nas koji čuda rade kada je u pitanju raza Allahuma čuda rade. Znači ljudi koji u svojim glavima imaju tako ozbiljno razmišljanje i ozbiljno Allahu Allahuma črnašanohu djere koji su spremni i koji hoće na svojim plećima da ponesu da mogu da ponesu teret jemana čitavog umeta nešto ne bi ga Ljudi koji su sami posebi sebi umet. Allah je lakavno Ibrahim a.s. naziva umetom. Inna Ibrahima kana umetan karni, ne bih Allahi kripa. Zalista je Ibrahima bio umet. Umet je narod. Dođiti namla je lakavno ovdje, Ibrahima a.s. Red njegovog velikog emaneta koji je podnijel, red njegove velike zadače, opisiva ga kao u stvari da je bio šta, kao da je bio... Cijeli narod. Kao da je bio čitar narod. Rada maleta, mnošta tog emaneta. Rada je mnošta koji je podnio na, svoj, na svojim plećima. I zaista kažem Da vidite. Jer da ste vidjeli. Kao što sam ja vidio. Ljude sa kojim godinama. Nose veliki amanet ovog ummeta. Koje države ne bi mogle ponijeti. Allah mi čovjek bi se zastidio samog sve. Čovjek bi se zastidio da rekne bilo šta u islamu drugom. Ko što mi znamo pametovati i filozofirati i praviti se pametni, kada pijemo kafe, kada ak lučimo, da rješavamo problem Allah mi svaki od nas da se zastidi. Kažem da ste vidjeli što sam ja vidio svi mi se zastidili, ko što sam si ja zastidio. I ćemo pogledo svoju glavu. I rekao ja nemam što pričati, imam samo da radim. Jer sam dosta toga naučio. Treba braći mnoglije stvari koje nam trebaju ovdje. Allah mi čuli smo više puta. Ili da smo i ovdje zajednički spomenuli, ili da su nam došli ljudi sa strane, ljudi, učeni koji su nam o tome govorili. Kako će treba biti musliman u svojoj porodce? Kako trebaš biti musliman kada izađeš? Govorili smo o adamima Darsa, Kada slušaš kurani sugnet, kako trebaš i sjediti, i slušati, i razmišljati, i sve. Sve smo o tome govorili. Govorili smo kako čovjek treba da vodi računa osobna namazu, kako da vodi šačuna o sabah namazu, o jaci namazu, kako ko tebe bil, ne bi bilo osobina munafika ni faka, kako treba ovo, kako trebaš obarati pogled. Samo smo o tome govorili, spomnjali zajednički koliko puta, sada je na nama šta, samo da to spravedemo u praksu. Nijelo on da čovjek kaže, Bogam, ja znam da je sabah. U nijedno klanje sabah u žemato, ono, a vi sad, i uspeli, zamisli da ideš na posao. Čovjek kad ide na posao, neće zakasni se kude, jer. A kako svaki... I sad ti jednom tako razumi. Tvoj odnos prema na mazgi, sad ti završiti za sva vremena. Nema draga vraća filozofiranja da čovjek kaže sada, sada, sada. Čovjek koji kaže tada ili sada ili ovo. Nema o toga ništa. I sad to vrata vraća. Ponovo Da čovjek u istinu kada su pitanje neke stvari koje su nam možda potrebne. Nemo stvari što da kaže. I ne dosta toga rečeno. Nego sebe ostaje samo. Da čovjek sam sebe podsječa. Da će sam sebe straši, kada Allah veća lešanom kazi. To je jedna kada je Omer radi Allah da, a ne, za što nam ima. I te u ljudima dodrži hodnika. I kaže, oni no, koji su Bogu bojasni, a je dozvo, dovoljno da i čovjek kaže bojite sa Allahom. ja vam kažem samo bojite sa Allahom. Neko im bojite i se što a ste ljudi koji znaju. A ima koji njih takvaluka bogobojazista. Znači žele. Ima u njima Ima, ima je dovoljno samo nekog nekog sa da je boj sa Allahom. Da je posjetila Allahom. Da koji je pametan. Koji je akli. Koji je malo dao razum. Znači on o svojim posicima. I on sam sebe obračunava. Znači isto kada objevještajci. Kada nekoga ispituju. Saki, a svaki detalj hoće da zna. Da ja si ušao ovdje, kako si sjev, kako si zašao, kako si ovdje, kako si, šta si rekao, koju si rečeo. Tako bojštajci hoće. Kada, tako, kada ispituju, kako hoće da znaju. A e tako isto čovjek sebe treba da ispitiva. Tako isto čovjek šta? Sebe treba da ispitiva i svoja djela i koja je učinio i koja je treba da učini, i koja nije učinio, koja treba da učini, tako da Tako čovjek koji je pametan, Kto ima Allah je zlal šalnu dao pamet, tako razmišljati sami. Jeho sam odnosu koja Allah, subhani wa ta'la. Raje je kumana je pamet, on je islamu ne da kanih. Znači, ne moja sira ne domova, on može pristuši da pjeva. Tako če je, znači, islam je ne mukalev, ne oblastni. Kto dao akr. Diri imamu, nešto što se zove, tak znači kada če je obveznik koji su uslovi obvezništa, jedno od tih je da čovjek bude aql, da bude pametan, bude razumav, znači da mu mozak radi. Ker je da mozak ne radi, ti nisi obavezan. Ti nisi šta? Ti nisi obavezan. Isto tako puno njesto, međutim Islom Hamda puno njesto. Onođutim kažemo, draham, nebraću čovjek koji je pametan, koji je aql, koji je puno on me razmiša u svojim postacima. I on pita, kada mu nešto dođe, i pita, i ako ne zna, on traži istinu. On traži zato što njegovo razmišljanje njega dovede do otli, da ne može da bude smiran, osim da sazna šta je propis Allahu suh wa ta'ala vjeri u pitanju toga. I zato, drago brati, neka, da pa kažemo u jednu našu je druženje, da dakle ponekad Allah može da ti baričite u nečemu što je kratko. A dživite i našto može biti puno, da u njemu nema baričite. Da ulazili što vam, da će razbereći tome što smo rekli. Možda je kraće nebo inače. nego što je ubičanje. Međutim, da razmislimo o ovome, još pogotovo ako da kažemo sada da je pred nama nova, <gaino> ajmo reći školska godina. Da je pred nama nova godina kada su pitanje ove i dersovi, kada su pitanje predavanja, i kada su pitanje haluke Kur'ana i tako da. Neka sak, ako vidi da ima potrebu, da dolazi na kredavane, da dolazi. Ako vidi da mu je potrebno da nauči učiti Kur'an, da dođe da nauči Kur'an. Ako vidi da mu ni je potrebno, ne treba da dolazi. I neka ne misli, da će gajko u moliti, da dolazi da nešto nauči. Da reka braći vrati su šakom učiti. Znači, da sad, alhamdulillah, je bilo da te neko zove nađali. Ono mu peka ike i ljudi, da ulazina sa nova kad gazovni ješteljnik, hajte sliko da se gazovno dođi. Tri dana kod mene da miješaš malta pravi mu Tako mu teško padne. pa dne. Pa čutije kaže, od sve dalje kada ljudi razmišljaju. Znači, koji misli na moju potrebu? Na primjer, sada kada je bio Ramazan, tad obraću, mi je na jednom mirlo da vidimo koliko znamo kura, koliko učinimo kura. Sad gledam neku veći intervju sa Rešimam Haftovića. Sad zadnji Ramazan. Šta mislite što kaže koliko? Puta završi, jak mu toliko nam zna. Moj kolega reši da hapisao. Sedam, osam puta proučio je Kur'an u toliko nam Hajnek, evo, ne trova niko od nas reći. Koliko je puta proučio, nismo u školu, nismo Ali supi, taj koji je proučio, hada kažemo, tri puta. Završi nam, koliko nam se proučio, završilo kur'an, tri puta. Da ne kažemo, možda više od toga, itd. Međutim, ali prvo pitanje je koliko smo puta pročeli, drugo pitanje kako smo učili. Što je uči Ostalo je kada se uči Kur'an, da se prvo nauči Kur'an ispravno učiti. Nije uslov da naučiš, da budeš hafiz to nije uslov, to nije fars, to nije vađu. To je nešto što je lijepo, što je pohval, što ima posebne odlike da kažemo Islamu. I sve što je došlo kada su pitanju hafizi i tako dalje, znači je došlo u smislu da je to nešto pohvalno da s toga ređe da zasluđim da anu da ćeš učiti i penjaće u džennetske درجه zato što ostavlja jedan prostor da se trudiš da budeš hafiz da naučiš da naučiš Kur'an i šta I da kako kada dođeš na ahhel Abdullah Rasulan bude u jelnač, da uči Kur'an i da što je درجه biti znači zadnja stanica će biti koja nije gaeta koncep kruči znači to je na primjer zbog če čega čovjek uči Kur'an počina promet pa hoće da naučam niti us pa da naučavaju što tako da ljudi i puno kaže to nije obaveza. Al čovjek ako hoće da se trudi i trudi se istra, pa makar ne ostvari to, možda će doći do sudnji dan da ga boja djelošanu proživi ko hart za kupar. zato što se je trudio, znači nije bio mogućnosti na djeljanju da to usvari. Da mojlažo što dana, a hele to, da proživi to hart Međutim, osnovan je šta da, draga broću, čovjek ne uči Kur'an, kako bi ispravo učio Kur'an, kako bi samim ibadet činio svom gospodaru, subhanahu wa ta'ala. Kako bi se osamljivao po noći, u noćima, kako bi se osamljivao sa svojim gospodarem, subhanahu wa ta'ala, učeći, Allahom jel nešam morjeći. Red toga ona treba kur'an. A ne može čovjek zamisliti ibadet, ili da kažem slastu ibadetu, sladak ibadet, ako, na primjer, otvori mushaf, pa on se buli, je li to ra, je li to za, je li to dal, je li to, tako dalje. Može neko imati mahanu, na prima da ne može ovo izgovoriti. Međutim, trebaš znati to taj harf, moraš znati tečnu učit, tako dalje. Znači, ne moraš otvoriti, hoćeš da imaš i badet kao što imao self-us, ali onda se, da kaže, provadjivaš se sam sa sobom. Ne znaš koji je harf, ne znaš koji je harfi, tako dalje. Znači, draga braćo, radi toga ti, radi toga nam treba učenje Kur'an. Ali učenje Kur'ana da dođeš u Halku, da naučeš tu i tu suru, tu i tu suru, da drugi kažu vidimaš na koliko nauču. Nije to. Znači, sva poeta učenja Kur'ana jeste da ga znaš ibadeta radi. Da ga znaš ibadeta radi. Znači, pomem je te ibadet salafa. Koliko učenjaka salafa kaže, kaže, samo jedan ajet sam učio, čita ono učio. Pozadnih kaj sanatima sami učio jedan ajet, Čita u noću. Minto u ardubuhu fa ilnahum abadu kako iladu. Ako i kaznijš, konis u tvoju robota. Wa intakfi ilah, koji u i voprastiš. Znači, posanik ali srata, srata, čita u noć pravila sati ljubba. Da kaži, Oma radijallahu t'hana anu, je pravila čita u noć sa drugim Ova isa u limajetom. Tako se prinosi perga i predaja da da su u noć samo jedan kuratski, ayet Samo je da kuranski ajet. I zato se kaže da je pohvalno. Pošto kaže ima Qajbah. Da je pohvalno je Da čovi kada najedje do ajeta koji je vizan za njega. Vizan za njegov hval, vezano za njegov ustani. Da ga ponao pa sto puta ili počita u noć. Prima čovjeka koji, naprimer, Bavla sa sačura radi neki haram tješko da ga srkali. Da ka ponao je jedan ajet koji govorio da nekog toliko, toliko, to kvota. Neka ga ponavlja čitavu noć. Pa će vidjeti kakav će sutra usanuti. Nakon ponavljanja tog puranskog. Međutim, normalno to je ponavljanje. Nije ponavljanje, ko ste žene učije na tespi. S puta, abis milu, zadržali neku ženju, da joj je, je sostvari žene. Nije to tako ponavljanje. Uči, abis milu, abis milu, puta žene učije na tespi, pa sve to nebe neku ženju. Nije to tako, što nekara i sa napisali. Znači nije to ni tako ponavljanje, ovo je ponavljanje, razumijevan i zato imamo tefsir. Zato komisi da ima potrebe za tefsiru, budu nekad dođe da nauči. komisi da nema potrebe, široka su mu polja. Znači, drago braću, sa i želimo samo da kaže. Veza za ono što smo u mm. ruđetu da se nada da će ako da halka Kur'ana biti puno ili da kažemo puni. Da ćemo razumjeti radi čega nam treba Kur'an. Da Kur'an treba nama. Da naučimo naše porodice. Da naučiš ima našu djeću. ti naučiš svoje djete harfojima, naučiš jisufa. Allah je znašano, da dada sutra to djete bude, nauči čita Kur'an nauči i deski raje, nauči ovo. Sred se vraćaju i se vati, komi. Ono neprekis, prvo uči. Znači, ko te naučio da kažemo prvim harfojima? Prvim slovima? Znači, pogledajte, čovjek se nekad možda ne nada, ali čovjek treba da razmišlja kako da može da stekne, odnosno da zaradi međe svaki. I zato ljudi koji uče, da kažemo, jedan nije tako koji spominje učenjaci, kada uči u druge, jeste da ga naučiš sa mijetom, da šta? Znači da budeš iskren u tome, da ga učiš samo Allaha radi, jer sutra sve to djete što nauči, ako Allah je da poživi, da da bude veliki, ali znači sve ćeš ti imati svako toga što nauči. Sećeš timat se vama tima toga što je on, šta? Uči, zato se prema si odjednog od sele, pa da je viđen uspu. Tak mi se prenosi više. I da vi upitam binagar Allahu. Radi čega dati Allah našalu poslu? Zad čega zaslužu Allahu posla? Pa kažem radi mog podučavanja djeci fati. Zato što sam djecu uču suru fati. Prenosi sudijenom po sebi. Zato što je učio učio i pogledaj razmišljati. Nekada čovjek to malovaje. A nebara, dvije učio sami koji, sufre. Dvije i i to što je učio u fatih i u hrvati i u marci. I zato prije se govorio samogledaj to, da svaki od nas, ako Boga bude u stanju, uči kada u njegovog žena, ne nauči u kada u njegovog kada u da kažem mu zanekfa da bi da bude stani postavi da i nauči ispravno da, da bude sam da nauči da ispravno učite zato draga braćo kažem da smo mi u potrebi tim i da ti hanke nama bi trebaju, a da ne treba nikome zato kažem nadamo da ćemo i segao ga uzeti kolko da ćemo uzeti porosti tako da smo sloboda ona da da će ovaj akobolj da namazan da će ovaj akobolj da predavanje ostaviti ucaj na nas kojima laž, hana da nam se sminu da nemojte ostaviti uvladiti